вилязкуючись співницею, шпортаючись на рівній дорозі, дременула до свого перелазу. Ірод заграбував своїми вовчими кігтями якусь неїстинну потероху, що посипалась на його вовчу голову і дратувала його витинчений нюх людським духом. Я вже повірила, що Марія встигає за ніч скучити за людьми. самотня їй у досвіда, в хаті не пати. То ходить по вулиці. Твори зазирали. Заранця куркам сипони. Бур'ян під тимом вирве, а від неї цього можна чекати. Невдовзі й до мене забігла, принесла бляшанку від консервів. У молодої на ніжку приїжджає вчительки вчора підібрала, коли навідвала її, щоб принести віддерця води. Вчителька ж кривенька й, поки донесе половину розхлюпа, то подарувала пуховеньку подушечку, бо ж хіба можна під таку розумненьку голову підкладати торбину з сіном. То вона підібрала тою бляшаночку і принесла мені, щоб мала з чого робити пеналики. Постояла біля колгоспного поля, помовчала, а тоді встрепенулась, наче змарнувала б скільки часу, і бігцем на поле. А десь через два тижні, бачу, під тином сашчихи, посходили чорнобриці, левкої, півники. У серпні загреблю нашу вже було й не пізнати. Заквітували двори і вулиця, поховалися в квітах старі старій і тиних. Водовині хатки лиш сломіними бралями З квітників похитують. Дітлашня в піжмурки вагляться З квіткових хащах. Навіть уночі наша загребля Світиться вогниками пахучого тітюнцю, маль, нагідок, жоржин, ромашок, айстр, А ввечері, коли вікна їх із двору підсвітять, Можна й забути, чи на землі стоїть райська брама перед тобою вчинилась. І душа твоя в раціх зайдеться Щасливим, великоднім трепетом, аж затулиш до й губи, щоб не закричати. Люденьки, подивіться ж, у якому прекрасному світі ви живете. І вуличан загреблянських наче підмінив хто. Не чути, що білаялись, співати почали по вечорах у тих давніх пісень, які позабували за війну. Одарка Петрова подавала голос тільки тоді, коли вже треба було кричати на когось, а й вона якось, спатраючи ошпареного окропам півня, завела – Летить півень, насідало, каже кукуріку, Зоставайся, моя мила, здорова до віку. Як мені малювалось тоді? Яка ненаситна я була і святкова. Ставалося, що і серце моє світиться Спід на навсенький світ. Ходила на вшпинках і весь час усміхалась Квітам, хаті, деревам, птахам, землі і небу. Я малювала тоді свою буйну. Я малювала не фарбами, я малювала квітами Нашу Марію Добродійку. Ніхто й не розгледів, що то Маріїн портрет світі, портрет її душі, я кохалася і раювала в цій роботі, скільки пісень виспівала, поки намалювала, либонь, всі, які знала і чула, а тоді заскочила себе на тому, що сама собі складаю пісню не знаю слово до слова і тішусь, як дитина, а тоді намогикала собі про журавлика, що народився в сорочці іскри якщо вже на світ зявився, то на тобі просуй, мак. Дивися собі під ноги. злетів дивак. Крило надщербив обсерпель. Від полю на землю вкляк. Крило починалось з серця, а далі так. Землі я дає під собою не чула. Війна закінчилася, хоч і вилягло люду, як жита після градобою. Але війна таки зійшла із землі, і земля не стичавіла, не вимерла. І на ній не лише діти, вдови, каліки, а її діти. Нічого розживемось, розпіваємось, і ще нас почують по всіх світах. І він із живими повернувся з війни. Поробцьований, але живий. Сумний, але добрий. Як і колись. У старів, правда, але ж хіба я б молодшина. Коса посіклася і гологосивий туман окута. Коли я щось гарне малювала, і він завжди... Любив мене і не відходив від мене ні на крок. Я малюю собі, а він стоїть за спиною і усміхається. Боюся й дихнути голосно, щоб не злякати його. Не оглядаюся, хай думає про своє. Йому є про що думати. Скільки горечка пережив цей народ, якби на іншій, вже й слідок його не зосталось на землі. Є йому про що думати, бо народ таки живе, оре своє поле, сіє в нього зерно, збережене в голодні воєнні руки, Чу кикає дітей і садить квіти. Значить, є і буде завжди. Він хотів бачити наше село в квітах. Поставлю хату і кімнату, село крайочок не саджу. Посаджу я і походжу в своїй маленькій благодаті. То Марія Добродійка не садила для нього, бо Івани її не повернулися з фронту. Малюю собі, не оглядаюсь, щоб бува думку йому не перебити. А тоді тихосінько сядь десь за спліч візьми мою руку в свою і малюємо вдвох мальво або калину її любить найдужче у лежали